jag brukar lära mig maten nästa, ja, ja. men inte att plöja. <laughs> jag har Jag har sagt det. Ja, gjorde det igår. Okay. Typ... Var är igår. Okej. Vad det du ju gå här. Jag tar bort fritet, ett brunt fritet. Ja. Tempon är nästan nästan. Ja. Men det är rätta. Ja. Det, det var bara det var ju så våra bli Okej. Det är för att fylla nällan. men jag diskar alltid. Fett. Det tycker jag är en <laughs> okay. jobbigare uppe. <laughs> Okej, jag. Ja, jag vill verkligen inte diskutera Köp det Det Då <laughs> försökte jag vara med och laga mat <laughs> <laughs> I början så var det att vi nej, Lagade mat inte. Eller vi försökte tillsammans Jag tror så, att, det att vi har älskat innan Det låter ilska Och så tittar Johan över axeln Så att han gör allting rätt Så då, då, <laughs> <laughs> då gav vi upp Men ja så träffades vi där Vad kan du göra? Då känner Johan jag kan göra mat, men det blir bättre ett system ni inte är. <laughs> är Ju. Ja, mm. mm. Nej. så var det en de som sa att jag är trevlig. inte lugre. Nej. Man är en vackel liten. Så, så, jag så typ för Sanda. Åh stopp Jo Jo Jo jag. Jo jag Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo det Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo jag Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo gjorde det Nej, du inte på gjorde inte på Kan hjälpa till lite till Tillsammans. Jag hade ju smet på det här. Vad kan det vara var helt rymd. Jag tror det var så. Nej, det var det inte. Men det var ju november där. Det hade inte gått så länge. Men det gjorde ganska mycket mat redan innan, eller? När ni inte bodde tillsammans. Mm. Ja, vi, vi är typ på tillsammans ändå i mm, det har vi. länge, mm. varje natt liksom, och då äter vi allt tillsammans. Världens största skillnaden med att faktiskt bo tillsammans, då? Alltså, jag vet inte, det är väl typ att slippa bära med sig grejer typ, annars tycker inte jag det. Det är, det är. typ att man slipper mm. tänka på det. Om vi inte har några kläder kvar och alltså, sen man måste göra så måste man hem. Mm, verkligen. Annars tycker jag inte jag det så, Eller, eller vad säger? du? Nej, jag tror vi ändå alltid har länge har bott i Sverige, mm. Det är mycket bra. Mm. Där. Ni är nöjda. Där mm. mm. kom kappen på sig. Mm. Hon kom den. 25 juni, jo då, som bodde hos mig ett tag, innan vi flyttade hit. Mm, en vecka. Ja, ah, lite mer va? Flytryck. Nej, vi fick inte in Längre Vi flyttade inte in direkt, den var släcklig. Mm. Mm. Ett kost där mm. ja. Ett kost där. Hon jättebra, tror jag. Så. –Vadå? –Tror vi, <laughs> Tror <Tårt> du <att> veta. <laughs> ja. Hon verkar triva det iallafall. Hon verkar tycka det är skönt att det är lite större än min förra lägenhet. Mm. –Lite mer utrymme att få den på. –Mm. Väldigt mycket spring. <laughs> mm. Det var lite utmattande att vara med henne när Jenny inte hemma. <laughs> typ som Jenny i Malmö och en och en halv vecka eller två veckor. Om Hon är för så bråkig, så då får man ta hand om allt själv, bråkande. Det är lätt att man kan dela upp det på två, annars går ingen på nerverna. Ja. Mm. Och du har inte en att låta henne stressa också. Vad sa du? Du har en tendens att låta henne stressa, också. Ah, har låta henne stressa också. Ja, det är. Ja, det blir stressande när jag kan ner svänga av, typ. Mm, ja, jag blir galen med att, att henne biter på sladdarna på framta. Mm. Så du tycker feel so good. So what's det nu tycker jag att man på fotboll, det är innevänder. Men tycker jag fotboll i hockey mest. Vad ska jag skriva? Nej, det jag vet inte <laughs> jag skriver bandy fotboll då. Bandy? Mm. Isbandy? <laughs> ja, det kan jag Isbandy lär inte. Okej. Vad är det då? Du kan glömma spela hockey. Jag tror att du gör det. Ja, ah, jag skriver också. Eller? Sluta riva mig. Ja, ah, det gör jag. Intressen. Uff, uh, titta på fotboll. Ah, <laughs> ja, titta på sport mm, Vad tycker du Kom igen. <laughs> mm, titta kan ju mera Det blir mansgriss så där Ja, verkligen. Titta på sport eller kära. Ehm. Tycker de om mig, kanske? Det gör jag. Så bra. Mm. Igår. Det måste vara i nästa Nej, det är en hund-människö. Det är jag faktiskt. Böcker. Uh, ja, det är jag egentligen. Jag har inte alla mina böcker än. Jag inte dykt favoritboken igen. Uh, jag tror att vi alla har fått de böckerna. Eller har du inte läst dem? Jag har läst dem. Men du inte favoriterna? Nej. Och jag vet ju egentligen. Nej, jag hoppar över den lite. Filmer. Ja, det är den där. Inte Wild heter den så? Mm. En av dem i alla fall. Mm. Oj, jag tycker mer om det tycker du om. Ja, ah, din absoluta favorit är Fight Club. Mm, mm, mm. stämmer. Vilken in kolla ingen har. Mm. Ja, du kan bara kolla på henne sen då. <laughs> Stjärnor, vad du kände här? Jag tror det. Jag är inte helt säker på Ja, men du gillar han som är i det. Office. Vad heter han då? Vad heter då lite på namn? Steve Carell. Ja, ah, fick du om honom? Ja. Ska jag skriva namnet? <laughs> varandra? S. c a r e l l Jag har faktiskt ingen speciell favorit. Så. han blir bra det blir bra toppmodell Sir Alex kan du skriva också mm. han är ingen skäma nej vad då då mm. det kan du berätta om det <laughs> ja det kan ni. <laughs> han har varit tränare för United i 25 år 2 10-25 år. Det ser jättestrallt ut. Inget år är det? 2018. 2012, slutändan. Okej. 12. 27 år kanske. Ja, samma. Toppmodeller. Ja, Johan, Jag gillar du för toppmodeller? Jag vet ingen. Det är okej att hoppa över den frågan med gott samvete faktiskt. Spel! Jenny kan du skriva pluspoäng ja, spel och lekar du älskar ju sällskapsspel det. kan man bara skriva det, ja, det tycker vad för jag. sällskapsspel menar du? ja det är de andra ord till exempel mm. jag gillar många spel ja, precis. jag tycker det är väldigt kul att spela spel och sen får väl FIFA vara med då? Okej, okay, Noël. Um, lekar. Nej, nah, kommer inte få något läkare. tycker jag. Fast Dricker <laughs> det Är det enda? coca kanske? Ah, ja, nej det är nöjd. Vad? Tycker är faktiskt med vatten. Ja, det är as gott. Okej. Okay. När no, man är törstig är det finns inget bättre. De vill ha dina egna barn. De vill ha dina egna barn. Vad händer där uppe på min skalle. <skratt> ja, det var en väldigt stor panna. Det var inte mening. Så där är bra hår eller? <skratt> ja, jag har väldigt mycket små hår som står rakt upp högst upp. Och jag har mycket längre hår än så där. Men det där imorgon frilla. <skratt> Okay. Tack. Så om fick det lite längre. Så, ska du ha glasögon, eller? Ja, det Nej. Kan Nej. Ja. Nu ja. filerar i näsan lite. Oj! <laughs> Och du klagar det på mitt på Det där Vad en Det Det var dumt. Ja, det var fedet. Nu ser jag ut <laughs> Du är arga av dig. Nej, Nej det är det inte. Är du nöjd det Inte särskilt <laughs> Min absolut, absolut Favoritsportgrenar Ja Ja, ridsport ju Du har ju gått i ridning mm. Det var väl bra eller? Ja, det beror ju på om du tittar eller göra Okej okay. Ridsport är det i alla fall Okej. Okay. Du gick ju någon sån här... Eh, någon sån här var är bågskytte? Nej, vad var det? <laughs> Nej, inte bågskytte. Vad var det då? Skytte. Mm. Är det en favoritsportgren, eller? Tror du att det är en favoritsport. Nej, det tror jag inte. Fotbolla. Hockey tycker du är kul. Det tycker jag är jättekul när vi såg på JVM. Okej. Okay. Okej, okay, det, det får bara vara sport. <laughs> Intressen. Har du några intressen? Nej, mm, knappt. Du, du, du gillar att mysa. Mm. Det kan vara ett intresse. Helt klart. Och du gillar att titta på saker. Okej, vadå då? Ja, men sån här... Eh, kultursaker och sånt där. Okej, okay. det menar du när är på semester och så? Ja. Ja, <här> Titta titt, det var kultursök. Sightseeing, kan göra det? Här, ja, det kan vara med bara med Johan. Mm. Gulla med Ines. <här> det är ju att det absoluta intresse tror jag. Så är det något att saknar? Mm. Läsa böcker, mm. men det var jag tag att du läser något mm, det, du. det får vara med ändå. Okay. Favoritdjur, katt mm. och hästar. Mm. Kaniner kanske? Ni har ju kaniner hemma? Okay. Ja, det har Katter och hästar blir det. Mm. Böcker. Jag vet att du gillade den där som du fick av mig väldigt mycket. Mycket 300 90, Nej 400. 400 hög jag tagit av. Dagar. Ja det är det. Med Johan Persson och Martin Skilby. Mm. Är det en av dina favoriter? Ja, kanske. Sen gillar du sådana här böcker. Mm. Men du gillar inte däckare. Nej. Alla tror inte. att du gillar däckare. Ja. Men så får du alltid däckare i presenter. Mm då blir hon sur <skratt> Stämmer mm. Sen sa hon till mig att hon hatar att få böcker Och då hade jag redan köpt den där till henne i julklapp Men det blev en full tjej då. <skratt> ja, den där är faktiskt det jag vill ha mm. Alltså 430 av dagarna mm. mm. Ja, men ja Har du någon mer favoritbok, eller? <skratt> nej, men jag gillar många böcker mm. Filmer, räkna serier Ja, det tycker jag Då är det för häxad Mm. Charmed. En mm. mm. ja, mycket bra. Du gillar väldigt många serier. Mm. Du gillar Desperate Housewives, och du gillar Sex in the City, och du gillar eh, Buffy. Vad det du säga med filmer? Du gillar den här. Är det 10 saker eller någonting? Uh, tio årsökare att ta det. att det. Mm. Det är din favoritfilm. Mm. Typ. Nej Lite gammal. Ja, det är romantiskt. Om jag romantisk. Mm. Det är Jag, jag tycker jag är romantisk. <gård> ja, jag tycker också att jag är romantisk. Vad är det mest romantiska du har gjort? Det får du svara på Oj, nej, svar Johan får svara, för han tycker mest som man visar Jag vet faktiskt inte. Men jag brukar ju ge dig presenter och sådär ibland och sådär. Inte jätteofta, men saker och så. Jag vet inte. Vet du något? Säg något romantiskt. Jag tycker jag var gullig på min kväll. vad då? Ja, när det väckte mig. Jag har med frukost på sängen. Frukost på sängen. Mycket bra. Amerikanska pannkakor var det? Ja, det var mycket bra. Men Jenny var reda för att du skulle bli södligt i sängen så enkelt ändå. Och ingen vill sova bland smylar. Jag är väldigt... Eh, eh, Kladdig kan man säga så ja, det Sölar ja. Jag spiller mycket och sådär ja. Det hatar jag inte. <laughs> ja vi är jag Jag vill inte ha fläckar och Jag är väldigt pedantisk När det kommer till att det ska vara Städat och rent och sådär mm. Det är jag menar, Jag gillar att har det städat men... Du vill ju ha det typ såhär undanplockat Det blir ju inte ha saker framme Mm men så tycker du att lite damm på hyllorna gör inte så mycket. Mm. Men jag är ju mer klatt om tvärt, jag kan vara... Ja. Så att jag låter grejer ligga framme, men jag får panik om det är damm typ någonstans. Mm. Det kompletterar ja. varandra väldigt bra. Ja, för då, det för då det? är det varken dammigt eller saker. Nej. Vem störar mest? Ja, det beror ju på vad man gör. Ja. Som sagt, hon gillar inte damm. Jag går mm. inte och dammar liksom. Du går är mer och plockar. Liksom. Jag går och, och plockar saker sätt, typ. ja. Plockar undan skräp och slänger saker och sånt där. Mm. Men... Det låter ju perfekt. Mm, ja. mm. Men du dammsuger typ om jag ville eller kan? Mm. Ja, ja, det är inte så att jag hatar att dammsuga. Mm. Jag har ju faktiskt jobbat med att städa. flygplan gjorde jag. Oj. Mm, I Norge. Det är jobbigt finns också, ja. Mm. <laughs> det var faktiskt <laughs> väldigt kul. Mm. Det var kul att städa flygplan. Ja, kul och kul, men det är ju annorlunda jobb liksom. Som man inte glömmer bort. Roligare när att stå i en kassa på donken, jag tänka Det kan jag ju i och för sig tänka mig. Var det städa gånger och kupé och sånt, eller var det? Ja, lite var allt det möjligt. Städa? Det beror på det var för flyg, liksom. Om, om det var, de kom i kort tid så har det mest att man tog ut soporna, tömde det och så här, städade in toan och tog bort allt skräp som synderligt. Ja, men det var ju bra, för jag gillar att en sak ligger framme, så... Men sen så när man var på vissa lyxflyg och sånt där så var det mer... Då fick man hålla på och bädda och sånt där. Dammsuga och sådana saker. Och vad hade du velat? Om du hade fått... I morgon så hade du fått din drömanställning. Var hade den varit någonstans då? Drömanställning? Ja, hade alltså jag, precis vad som helst. Hade inte, det hade inte varit att sätta flygplan Jag hade väldigt gärna velat vara sportkommentator under ett stort evenemang alltså typ ja vm eller OS eller någonting sitta och berätta vad som händer istället för att de är idioterna som är på tv ska göra <laughs> det är <inte> så <laughs> sköter de inte så? nej, inte alltid det finns många som är bra det finns många stolpskott vem är du hemligt kär i? jag är inte hemligt kär, jag är kär i Jenny <laughs> Får jag hålla in för undervandringen. här Ska du göra det? Inte, inte du. <laughs> hon kanske bara inte det. Han, oh, nej, kan bära dig. Jag hon tycker hon är mest? Dig. Nej, jag tror det. Tror du? Jag, jag tänkte, jag tror ni gillar båda lika mycket. Det är liksom olika roller, typ. Mm. I början var jag mest att leka ja. med henne. Men sen började hon hålla på med mina sladdar när, när vi flyttade. Nej men då var, jag säger, då var det ju lugnt liksom. Och då fick jag hålla på med vad hon ville. Men nu håller hon på med mina grejer. Om hon ställer sig och på tvn eller håller på med mitt PS3. Då är det kört. Då blir hon arg. Så hon har mycket mer respekt för mig. Hur var det för dig? Det? Jag är snälla. Mm. Jag är badkopp. Du är jag är den som är den goda maten också. Mm.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 Hon, Jag är älskar göra okay. saker så att, hon älskar att göra saker så att hon får min uppmärksamhet och så att det ska bli galen på henne. Det bästa hon vet är när hon så här jagar upp mig i rejält och så får hon mig att springa efter henne och försöka få tag på henne i hela lägenheten. Det är roligt. Ja. Hur ser det ut där vi står nu? Jag har, har vi en ytter där ehm, och sen en liten hall med två garderober. Två och en halv? Nej, proppsskåp. Två grejer på Men vi har lite grejer i proppsskåpet också. Har vi? En såg och ja, ett spad. <laughs> det är mina grejer. Ja. Det får inte vara någon annanstans. Ja, jag fattar inte varför du ska ha en såg överhuvudtaget. Ja. ja, till ja, Jag vet inte. <laughs> jag såg den. <laughs> Okej. Okay. Ja. Du har tramser i din toa, eller va? Mm. Här inne så har toa. Och vår tåa. Ja, Och en trettkorg. <laughs> och en badrumsmatta som vi fick kämpa mycket med att få in. Ja, du? den. då? Ja, den ligger under, under skåpet. Mm. Alltså grejen är att när, när vi duschar så vi har ingen kant så att det blir blött i hela badrummet. Så att den blir dingsur. Vilket jag tycker är jätteäckligt. Men det tycker inte Johan. Nej. Men då vi att få den ligga precis vid dörren så att den inte blir så blött ändå. Mm. Bra ändå. Mm. Ja. Mm.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 Så, ja, jag det behagligt det. Ja. Det, det känns inte så studentigt som någon annan andra här. Vem sa det? Jag vet inte. Okej. Det är ju kul. Ja, mina kompisar brukar säga att det är hemtrevligt för att jag har mycket blommor. Mm. Vi har mycket blommor. Okej, okay. har verkligen vi mycket blommor här. <laughs> jag hade inte köpt blommor. Ja, <laughs> jag har glömt det. Har plastblommor med förra? Två stycken. Ja. Får jag titta i kylskåpet? Ja, har okay, ju ja. Det ser ändå väldigt bra ut. Kul. <laughs> Vad de bra då? Jo, nej, men det är inte bara en, en, en, typ, en saltgurka, en öl och en ketchupflaska. <laughs> Hur tycker du att ju skåpet ser ut, ni som lagar mat? Uh, jag tycker att det är lite tomt jag ut. Jag det är också mat. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Hur tycker Johan det ser ut då? Jenny gillar inte att slänga gamla grejer. <laughs> det har inte med det att göra. Jenny tror inte på bäst datum, Det är jag. Så jag, brukar möta, så jag brukar få gå och rensa här. Okej, okay, vi kan säga så här: När jag kom hem från Malmö så var det helt tomt i känskapet. Men det var inga gamla grejer. <laughs> det är inte gamla grejer <laughs> nu heller. Men jag tycker det ser bra ut. Mm, det gör det ju. Mm. Och nagellack också. Ja, ah, det är <laughs> Fint. Jag försökte det och inte vara där. Jag ville ha catch up och sånt där. men eh, den man kan inte. Nej. Det är TV-rummet eller?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 och köksinredning och allting annat likens vem har mest saker Jämlig. Ja. <laughs> men det är Johan's TV och tebänk. Ja, som är resten mitt. Lata stolarna. Ja, just det. Mm. Och sen en del lägre, men annars så jag försökte med mitt med min uh... softbord, mitt softbord, men det... det gick inte. Nej, det gjorde inte den för är finare. Ja. Men eh, matbordet var jag som tyckte att vi skulle ha hennes för hon ville ha mitt. Men det där är mm. större så. Mm. Så, det är så bra. Men så fan, köpte du i alla fall ny Karlsta heter den. Så den blev det. <skratt> det kan vi kan alltså. mm. Och här inne är sovmet eller? Mm. mm. Ja, här inne en säng ja. en TV som vi aldrig har använt. Nej. Jag har inte tittat på här. Och Ines klassmöbel. Mm. Eller så ställe. Ja, och okay. Mm. Lite sådär. Är mina blommor. Ja. Det var mest kläder? Jenny. <laughs> Utan tvekan. <laughs> Men jag fick henne att slänga mycket eller göra så av mig mycket innan för att jag visste att det inte skulle få plats. Mm. Det var ju bra att jag fick det. Där. Ja, det var ju bra gott det är fortfarande nära. Mm. Vilket rumtrysning är bäst i? Alltså, att hänga så är det ju i soffan typ. Här inne är svovmöjbara. Ja. Mm. Trysning i lägenheten överlag. Ja, den är jättebra. Mm. Mm, verkligen. Den är väldigt ljus och fräsch. Mm. Det är skönt att det är rätt stort. Mm. Jag gick röra. Nej, det gjorde du inte när du käkade smörgås. <laughs> Nej, det är ofta i röra också. Okej. Jag gick äh, och bacon. Eller... Smörgåsar och Filip och Flingberg. Typ. Mm. Ja. Alltså, hur gick det till när ni träffades? Jag vet faktiskt. Inte detta. Vi träffades på fyllan och illan. År ett. Mm. mm. Det gjorde det. Hur då? Alltså. Det var på fyllan. Hade... <laughs> Nej. Nej, det är inte. Nej. Eller jag tror att vi hade hälsat en gång innan. Det är lite oklart. Jag tror vi hade det. Ehm. Uh... Men jag så träffades vi där. Typ, mina kompisar kände Johan. Ehm, och så jag brukar jag om honom, men jag visste inte riktigt vem hon var. Ehm, och sen så var det väl de som sa jag tror jag. Och så skulle du gå fram och prata med dig. Och så, så typ försvann de. Och så stod jag och Johan där och bara, hopp. <laughs> och sen så började vi sa så här. No. Var det en bra sammanfattning eller? Ja. <laughs> bra. För det känns som att ni liksom alltid har varit tillsammans. Ja alltså när man tänker tillbaka. Jag kunde inte komma på om ni träffades på nollningen. Eller om det var liksom, jag tror det var så långt tillbaka. <laughs> Nej det var inte riktigt. Men det var i november där. Så det är inte gått så länge.